Comencem programar i ho fem amb una notícia força positiva. Catalunya té la xifra de fumadors més baixa des dels anys 90. Segons les xifres de l'enquesta de salut de Catalunya, el tabaquisme va disminuint gairebé 200.000 persones entre 2011 i 2013. Es tracta de les xifres més baixes registrades des dels anys 90 i l'Agència de Salut Pública considera que és el resultat de molts anys de campanyes de prevenció i sensibilització. Una altra de les dades positives és que entre els professionals dels centres d'atenció primària, només el 17% són fumadors i la resta, o bé estan intentant abandonar l'hàbit o bé són no fumadors i exfumadors. La dada és especialment bona entre els metges i infermeres. Estem en condicions de dir que els metges ja no, fumen, ja, no, ja no fumen, tal com indicava el tòpic. Això és una bona notícia perquè difícilment pots dir a la gent que deixi de fumar si tu ho fas, ha conclòs Antoni Mateu, el secretari de la Salut Pública de la Generalitat. Durant els dos darrers anys, la venda de cigarretes a Catalunya ha experimentat una caiguda del 21% i les dades de les darreres enquestes mostren segons l'Agència de Salut Pública, una baixada del consum de tabac, que arriba fins a la meitat de fumadors en els darrers vuit anys. Tot i que les dades en general són positives, cada any 1.200 adolescents de 14 anys s'enganxen al tabac, una realitat que preocupa a l'administració. L'any 2012, el 45% dels estudiants afirmava haver-ne consumit alguna vegada a la vida, el 37% durant els darrers 12 mesos, el 28% en els últims 30 dies i el 13% diàriament. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 9.6 de la FM sos tot un poble que us parla i acompanya Cristina Paniello, Pere Navarro, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Avui a les 9 del vespre, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, assistirà a l'inici de la Festa Major de la Vella, que es farà a partir d'avui i fins al 9 de juny. Així, el regidor presenciarà la lectura del pregó per part de la comissió de festes, que celebrarà a la plaça Trinitat. Prèviament, a les 8 del vespre, també visitarà la gran cercavila d'inici de la Festa Major. Una festa major que omplirà d'activitats als carrers del barri de la Trinitat Vella durant aquests dies i que comptarà amb tallers per infants, actuacions musicals, teatre, correfoc, valls, exposicions, cercavila, plantada, castellera, exhibicions, sortida del comerç del carrer i activitats esportives. També està previst que el regidor Blasi assisteixi a l'actuació de Trini Trinigallos i Falcons a Barcelona, que es farà aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça de la Trinitat. A la 18a, trobada de Puntaires, que celebrarà a la mateixa plaça aquest diumenge a les 11.30 i i visitarà també la plantada també Castellera. Finalment dimarts a les 6 de la tarda visitarà el primer circuit de seguretat vial que es farà a la llosa del metro d'aquí de, de la Trinitat. Doncs us sembla parlem dels primers actes d'aquesta festa major de la Trinitat Vella Avui comença doncs, la festa major aquí de la Trinitat Vella, la festa major del barri, doncs a punt de posar-se en marxa. Aquesta tarda a les 5 per començar està previst el guarniment de la plaça de la Trinitat. La comissió de festes fa una crida a totes aquelles entitats i persones que vulgueu participar a guarnir la plaça de la Trinitat. Animeu-vos a col·laborar i donar-li vida i color a la festa. Tot això doncs, està organitzat per la comparsa carnavalera Era ser una vez. A continuació a les 6 hi haurà tallers creatius amb infants i famílies maquillatge, hena, a la mateixa plaça de la Trinitat. Organitza centre obert Neus Puig de la Fundació Trini Jove. Després, a les 8 del vespre, hi haurà una gran cercavila d'inici de la Festa Major de la Trinitat Vella, concentració d'entitats i inici a la porta de la Biblioteca de la Trinitat Vella, amb la participació de les entitats del barri, organitzat per la Colla de Gegants i Capgrossos i Comissió de Festes d'aquí de la Trinitat, en el que també doncs, hi col·labora l'Espai Via Barsinó i altres entitats del barri. A partir de les 8.30 es farà una gran botifarrada a càrrec del grup de dones de la Trinitat Vella a la plaça de la Trinitat, un acte que és organitzat també pel grup de dones de la Trinitat Vella. També avui a tres quarts de nou hi haurà una cantada de veneres amb l'actuació de la coble Port Vell a la plaça de la Trinitat i hi haurà també rom cremat i doncs aquesta cantada està organitzada per la comissió de, també de festes també aquí de la Trinitat. A les 9 de la nit es farà el tradicional pregó de la festa major a càrrec de la comissió de festes i una festa major doncs, que també acollirà activitats per a la gent jove i així a les 9 del vespre doncs, es farà un concert de rock amb les actuacions de grups musicals a la plaça Josep Andreu i a Bello i doncs, aquests concerts també organitzats també per l'associació Cultural Rock Entrini. I més coses a comentar-vos perquè el regidor Raimon Blasi assisteix avui el lliurament de premis del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2014. Avui a les 7 de la tarda, el regidor del districte Sant Andreu, Raimon Blase, assistirà al lliurament de premis del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2014 i a la inauguració de l'exposició Present Indicatiu, que es farà a la fàbrica de creació de Barcelona, Fabric Coats, al carrer de Sant Adrià, número 20. Aquesta exposició reuneix els projectes finalistes de la present edició del Premi Miquel Casablanques, un certamen de referència a l'estat espanyol que posa de relleu, les manifestacions més significatives de l'art contemporani emergent i de l'altra, els tres projectes desenvolupats pels artistes que van participar al programa de residències de Sant Andreu Contemporani i, i Coats Fàbrica de Creació. El Premi Miquel Casablanques és un concurs d'arts visuals que està dirigit a artistes de fins a 35 anys i té quatre modalitats diferents. La primera obra, projecte publicació, i com a novetat enguany, comunicació gràfica, destinada a dissenyadors gràfics que puguin treballar amb l'equip de Sant Andreu Contemporani, desenvolupant tota la comunicació de la temporada vinent. En aquesta edició s'han rebut al voltant d'unes 300 sol·licituds que han estat revisades per un jurat format per Andrea Rodríguez, Novoa i Verònica Valentini, comissàries independents, Sema de Crític i comissari independent i Maite Muñoz, responsable de l'Arxiu del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA. Tots ells amb vot, així com per membres del districte de Sant Andreu i de l'equip també de Sant Andreu contemporani. Tots ells també amb veu, però sense vot. I avui es previs acabar la reurbanització i millora de la plaça de la Mainada al barri de Naves. Es tracta dels treballs d'aglomerat dels carrers perimetrals a la plaça, ubicada entre els carrers Vizcalla, Juan de Garay i Concepción Arenal. Treballs de freçat i aglomerat i de pintat de la senyalització horitzontal corresponent al carril d'aparcament Juan de Garay a l'àmbit de la plaça entre Concepción Arenal i Viscaia que es faran mantenint un carril de circulació de 4 metres al carrer Juan de Garay. El carrer Viscaia a l'àmbit de la plaça entre Concepción Arenal i Juan de Garay que es faran també amb tall de trànsit. Cal destacar que avui finalitzant de manera definitiva els treballs d'urbanització de la plaça de la Mainada i del carrer Vizcaya. També us ho volem parlar, i tal i com us hem fet aquests últims dies, del primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu. Les escoles de Nou Barris i Sant Andreu celebren el seu primer congrés de ciència que acabarà avui organitzat pels CRP Nou Barris i de Sant Andreu. Al llarg dels tres dies, cada una de les escoles participants realitzaran les seves presentacions al Parc Tecnològic BSN Nord. També bé, abans d'acabar aquest primer recorregut per la informació del dia volem parlar-vos del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix un recital poètic amb el nom de Bladi Bostó. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 8 del vespre el recital poètic Bladi Bostot. A partir de poemes de llibre La, mainada, la matinada clara i d'altres inèdits s'ofereix un espectacle poètic amb música de fons. Veu Maria Cabrera acompanyada al piano per Irene Font Vila. Tot això doncs, organitzat pel Centre Cultural Camp Fabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. i El que farem ara serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Estimats reis de l'Orient Prou de carbó, i incens si volem la seva magia per així ajudar tots els nens. Aquest Nadal només volem que repartiu molta salut. Prou de les tristes, més cançons optimistes. Perquè junts, junts cantarem a la vida. Junts obrirem un any nou. I aquest nada L'esperança és el legal. Estimats reis d'Orient, per compartir el seu temps. No hi ha desitjos impossibles. Ni malalties no invencibles. <laughs> Perquè junts cantarem a la vida. Junts obrirem. Nen, que un una estrella. A la més és Nadal, si del món, hi ha un infant trist. Sempre brilla més fort l'esperança Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i, senyores i senyors, estem de festa major i és per aquest motiu doncs que demà, a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, hi haurà el mercat del Pare Manel a la plaça de la Trinitat. Doncs precisament tenim nosaltres el pare Manel, molt bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé. Doncs... Home, gràcies per això de fer-nos propaganda del mercadí <ríe> aquest, sí. ja t'explicaré on què destineu els diners. Doncs sí, el que ens agradaria que ens explicarés una mica, referent als altres anys que també s'ha fet aquest mercat del pare Manel, doncs com ha anat, no? Molt bé, mira, ho haig de la veritat, això ho porten unes quantes voluntàries que sempre ens han ajudat amb les activitats de presons i amb la casa, a casa meva, casa d'acollida, i que doncs, ens arriben material i els venem a preu molt barat, perquè també, mira, això té una doble finalitat, jo diria, de que hi ha gent que té accés a productes que no els podria comprar a botiga i l'altre que ens fa una, una, un donatiu a nosaltres, ara, clar, els comerciants jo no sé si estan massa contents amb el mercadillo del paramanel i la mare que em va parir no? Però, bueno. no. això es posarà en marxa demà a partir de les 9 sí, del matí i es fa dos o tres cops a l'any, eh? no només la festa major uh -huh. per tant, podem parlar d'altres anys que la, la gent ha estat, ha estat doncs, afluent sí, sí, sí, ens va molt bé i per aquesta doble raó, perquè hi han coses que estan molt bé i el preu és molt baix uh -huh. i també la gent, molta gent que compra coses perquè és solidària eh? perquè la gent que vagi al mercat, que, que, que és el que troba o el Depèn que es pot del trobar o <ríe> el que ens arriba roba, discos llibres, joguines no sé, tot ho apanyen eh? uh -huh. productes de neteja uh -huh. i després aquests diners a on es destinen es assignen a activitats de presons sortides i, i, a, i a comprar aliments per la gent del barri uh -huh. és a dir, que és una tasca totalment solidària sí. i que el que tracta d'una mica doncs, aquella, aquella gent aquelles persones doncs, que tenen algun tipus de, de dificultat sí. a l'hora de, sí. de, de desenvolupar la seva vida doncs, que això ho tenen... fa gent del barri eh? ah, jo ni me n'entero com de ja... la festa vull dir les coses que pots, i vas, però... I aquí veig el programa, que és extraordinari, està mm -hmm. molt farcit d'activitats. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, un matí en què la gent doncs, podrà acordar se en aquest mercat, aquí la, a la plaça, i que la plaça és un bon lloc, perquè eh, és on és el centre del de, de barri de la Trinitat Vella, que vostè coneix molt bé, no? Sí, sí, és... ja és... és... És, una, és un encant veure els menys jugar, la gent prendre el sol, és, uh -huh. és un espai extraordinari. Però quina relació té el permanent amb la plaça de la Trinitat i amb els veïns de la Trinitat? Home, que Vic, I, bueno, vic el viure es redueix a, a dormir, a treballar, uh -huh. aquí a la casa de la rectoria, i, i amb els veïns, doncs, tota la que puc. El que passa que jo treballo altres fronts socials i i puc dedicar un poc temps a la, al barri de la Trinitat és un, mm. per exemple a la infància ens agradaria molt i estem somiant donc ferent-lo mateix o aconseguir sinó lo mateix una cosa semblant a la que hem aconseguit a robar domir roquetes no? mm -hmm. perquè la infància és on hi jugauen tut és, és una signatura pendent no? mm -hmm. encara menys mal que aquí hi ha trini jove que ten però bueno mm. no és, seria més lúdic no? més que la gent pogués venir cada dia a l'esplai, fer reforç fer, fer més colònies més casals als estius ja hi han casals això. però hi col·laboro ja. poc mm. oh, el col·laborar el que pot no, també? sí, clar no. un <laughs> sí. és molt limitat eh? mm -hmm. doncs esperem que aquest mercat del Paramanel doncs, demà que vagi d'allò més bé que els veïns eh, doncs que s'acostin, no? que, que vinguin i que, que participin i que s'ho passin d'allò més bé amb tots vosaltres i que aquell, aquell material doncs, que, o, aquell, o, o aquells discos o, o, o aquella roba que ells necessitin doncs, que sàpiguen que anir, aquests diners aniran a, a un bon fons. No? Sí, correcte. Sí, Jordi. Um, doncs la Cristina també té alguna pregunta a fer? Sí, a part de una mica de la teva relació amb Quim Alvarria de la Trinitat Vella, et volia també comentar que ens posés fer també com cinc cèntims una mica de la teva que també fora, també una mica de, bueno, del que és el nostre districte, una miqueta la teva tasca que fas també una miqueta sí, bueno, dels seus projectes, el, el fundacions, cor, per el això. El cor dividit o no Però dividit. Perquè coses. Massa dividit. Perquè en realitat la feina de carrer, d'infància i de joventut, és l'anterior parròquia. Jo vaig venir aquí fa 15 anys, ja, ja, ja col·laborava, jo estic alliberat bastant de qüestions de culte, encara que, com podeu, com vos sabeu molt bé perquè sou joves, la gent jove no va missa, o sigui que tenim poca feina, no? I llavors és l'anterior parròquia del Verdú, i per això és on radica la, la gran quantitat d'esforços i de... I de, hi ha tota una, hi ha una organització, clar, és una cosa que ha crescut a poc a poc jo em vaig traslladar aquí perquè em convenia per la presó a joves i col·laboro molt eh? mm -hmm. I, i també perquè la rectoria era una casa abandonada i la vam rehabilitar no? mm. eren dos temes que m'interessaven llavors com em van ordenar un xaval jove que es volia quedar allà a Verdum doncs vaig dir ja marxo jo, no? Aquesta és la, la raó perquè estàs tan dispers, no? Llavors, el meu seguiment amb gent, això sí que hi ha ampliat, diríem, sí. l'objectiu de, del tractament i seguiment de persones d'aquests barris, no? El que passa que Trinitat correspon a l'Ajuntament de Sant Andreu i Nou Barri, ah, i Verdum Roquetes correspon a l'Ajuntament de... Eh, de Nou Barris. De Nou Barris. Però això és una divisió administrativa. Jo, a nivell de presons, per exemple, sí que procuro tenir una atenció preferencial per la gent d'aquests barris, eh? mm -hmm. perquè s'estableixen raons amb els veïns, amb els, amb els fills, amb les dones... Mm -hmm. és, una, és una relació més natural, més, mm -hmm. més normal. Mm -hmm. I què és, què és el que es pot fer perquè la gent jove s'acosti a l'església? perquè clar... no, no. Potser que el que hem de canviar som nosaltres potser l'església no hauria de modernitzar Algú, alguna, alguna cosa alguna que interessa el jovent que atrapi no, mm. no. el bueno, jo crec que això és un procés un canvi que, que és positiu mm. és positiu potser per anar posant les coses al seu lloc mm. ara analitzaríem el fenomen socioreligiós que és molt complex no? mm. eh, jo el que sí que dic que dir, sense fer proselitisme que per mi conèixer l'Evangeli val la pena Sí. Ara, jo reconec que la imatge que donem o que oferim té poc atractiu no? la gent diu els joves han perdut els valors perquè no van anar a missa li dic home, millor els recuperat perquè allò és tan avorrit que no, no s'aguanten no? o tan mm -hmm. natural és un ricte que ens ha quedat molt lluny generalment com es celebren les celebracions religioses eh? no només les Catòliques, eh? No, no, en general totes no. El que sembla que el, el pare Francisco o el pare Francesc que hi ha ara mm. doncs té intenció de, de renovar una mica l'Església sí. per dintre. No? Sí. El que va ser la renovació a veure, això és una opinió molt personal, eh? Home, jo estic molt content i, i realment estem treballant a nivell fins i tot intel·lectual les seves encícliques i els seus escrits per valen la pena. Mm. El que et deia de la renovació no? és un altre llenguatge ara l'Església, com ja t'ho diria, no tenim un problema només de papa eh? uh -huh. totes les concepcions antropològiques de l'home, de la dona del sexe del... Eh? Uh -huh. clar, vull dir, amb, aquesta, amb aquest missatge que per mi no, no, no té un fonament evangèlic eh? uh -huh. vull dir, s'han tret de la màniga coses, uh -huh. del sexe o del matrimoni vull dir. Jesús no Jesús i altres líders religiosos eh? com a home, home té uns altres plantejaments, potser però complementaris, però altres personatges a llarg de la història no fan plantejaments d'aquest tipus diríem, moralístic no? el que feia Jesús està estar, salut per això fa tants miracles al marge del que va succeir menjar tot eren menjars i fins i tot casaments, el, el allò que va convertir l'aiga en vi a pobra gent clar, no, no tan nyes no? eh? i després les rodacions humanes Fins fixa't que d'aquí d'aquest missatge tan senzill o essencial el, el contingut, el tinglau religiós no pot, pot ser totalment desconnectat no? Mm -hmm i, bueno, ara ja m'he enrotllat a nivell teològic <ríe> eh? però, però és, és, és, un, és un missatge molt senzill tu pots agafar o no, és experimentar-ho vull dir, què vol dir creure en Déu? Eh? Uh -huh. vol dir practicar l'alegria, la, la vida estar enamorat de la vida uh -huh. la, la, el bon humor, la tendresa l'amistat, la solidaritat això vol dir creure en Déu no, no vol dir que Déu té, té barbes i és així, és així però i aquestes altres activitats que dueu a terme amb gent coneguda, amb gent famosa això ajuda a tirar endavant Bueno, s'ha fet molt famós jo sempre he, he tingut una mica de, de recança de publicar-ho als barris mm. als meus barris mm -hmm. perquè dóna sensació de, de que vas de milionari mm -hmm. i això és una història que va néixer fa molts anys jo el món de la nit i de la faràndula doncs, i he tingut sempre relació, entre mm. altres coses, pel meu amic Carles Flaviar, però altra perquè a mi m'agrada la noche, eh? mm. I, bueno, i, i sortir, i anar a ballar, i totes aquestes coses. I, mm. I llavors fa molts anys, en concret 19, perquè ara farem aquest 18è, Uh -huh. el tipus doncs, té guanyat del cel per a Manel, sí, que es realitzarà el 2 de juny, sí, dilluns, és a dir, dilluns que bé. Que bé, a les 9 de la net i és que a l'estiu, com fem més activitats amb els, amb els nens que queden molt penjats de sempre, eh, de fa molts anys no? uh -huh. el comptable em va dir, Manel que tens un, que devem 200.000 pessetes a, a les cases de colònies i us dic, li vaig demanar a Manroian i a Flaviar que uh -huh. fes un, un, un bolo per pagar el deute Uh -huh. I d'aquí va néixer la cosa, pues, el tio vegada molt impactat, el Flavia ja en coneix, uh -huh. però el Pepe vegada molt impactat del, de la nostra tasca. I, uh -huh. i va, doncs pues, l'any ho veiem a Europa. I una cosa va anar creixent a poc a poc, a poc a poc. No? Uh -huh. I aquest any, mira, hi ha un, una col·laboració de gent. Uh -huh. Sempre, eh, tots els anys hem passat els millors cantants, artistes... Uh -huh. eh, Ma, actuacions com les de Manuel Fuentes, Estopa, Jordi Évole, Carlos Latre, Anximenis, Carlos Blanco, Antonio Díaz, Magopop, Carles Flavià, la companyia Múdit, Gerra Jiménez, Joan Manuel Serrat... Que tanca la festa. El Joan Manuel Serrat, com sempre, doncs, a, a, a tope, sí, sí, és el que atreu més l'atenció a l'hora de, de, de muntar aquests espectacles. Sí, mira, hem tingut molta sort. Mm. Doncs això, esperem que aquest dilluns, 2 de juny, a les 9 de la nit, la gent d'aquí, veïns i veïnes, s'acostin doncs, al BTM, que és el Barcelona Teatre Musical, que es troba al carrer de la Guàrdia Urbana, número 7, i dic que a la venda d'entrades, doncs, poden fer els missatgers, missatgers del pare Manel, que eh, són, hi dos números de telèfon, que és el 670 297 805 i el 93 311 206. 20 també hi ha un correu electrònic per si us voleu posar en contacte que és el manelpousa arroba paramanel.org doncs fantàstic això és el que es realitzarà dilluns a les 9 de la nit doncs esperem que demà aquest mercat del Paramanel aquí a la passada de la Trinitat que vagi molt bé perquè, perquè val la pena doncs, ajudar amb aquelles persones que tenen alguna mancança i que, i que evidentment doncs que necessiten l'ajuda de, de tothom, no, no només de, de les institucions, sinó també de, de tot, totes les persones que puguin col·laborar. D'acord, doncs, eh, Pare Manel, moltíssimes gràcies per acostar-vos avui aquí als el, nostres micròfons, al Ràdio de, el Ràdio Trinitat Veïllar, la ràdio de Trini Jove, i recordar, doncs això, doncs, demà a partir de les 9 del matí i fins a les 2 del migdia, mercat del Pare Manel a la plaça de la Trinitat. Doncs, pare Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem això, doncs, que sigui demà tot un èxit i dilluns també, dilluns a les 9 de la nit. Doncs moltes gràcies. Moltes no, gràcies a vosaltres. Que, <ríe> que us admiro molt perquè feu molta feina aquí. Mm, ben, És poc uh, reconeguda. Sí, uh, es fa el que es pot, merament. Mira. <ríe> ben El es que pare que a vegades no s'aconsegueix uh, tot, però però el que és bo és que anem caminant i no, i no ens entorpim a, a l'hora de, de donar els, els primers passos. D'acord, doncs, a part Manel, moltíssimes gràcies, i nosaltres el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara! Mm. monastre, eis a i plorar. i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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que precisament, avui a la Fabra i a Fàbrica de Creació, us ofereix exposició present indicatiu. Una exposició doncs, que serveix perquè Sant Andreu Contemporani la Fàbrica de Creació, Fabra i Coats, doncs, doni a conèixer aquest concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques, del qual en parlem ara mateix amb la comissària del Sant Andreu Contemporani, Alexandra Laudo. Molt bon dia bon dia. Doncs explica'ns com es prepara avui aquesta, aquesta exposició de present indicatiu i aquest nou concurs d'arts visuals Miquel Casablanca. Doncs de fet l'exposició ja, ja està preparada uh -huh. i, i estem fent simplement els últims, últims retocs de cara a la inauguració d'aquesta tarda que tindrà lloc avui a les 8 uh -huh. i de cara a la, la cerimònia entrega de premis que serà una hora més tard cap a les 9. L'exposició, de fet, inclou per una banda, com deies ve tu, uh -huh. els finalistes d'aquesta edició del Prèmia del Blanques, però també inclou la mostra de treballs dels artistes residents de Sant Dampurant i Fadra i Coats del 2013. Uh -huh. Per tant, eh, podem dir que ja es conjuguen dou, dues activitats en un mateix espai, no? Exactament. <coughs> dues, dues activitats que també reflecteixen eh, molt clarament dues de les línies de treball principals de, de Sant Andreu Contemporani uh -huh. i de recolzament al treball dels artistes emergents. Uh -huh. Perquè hem de dir que Sant Andreu Contemporani el que pretén o el que vol és posar èmfasi en una sèrie de, de treballs que s'han presentat de maneres de, de pensar i d'atendre el, el fet artístic, no? Sí, exacte. Des de, des de Sant Andreu Contemporani, aquest premi, eh, que té més de 33 anys d'història ja, mm. aquest premi sempre ha servit com per, per posar en relleu eh, una sèrie de manifestacions artístiques contemporànies mm -hmm. i especialment des del 2003 hi ha un punt d'inflexió en el premi i aquest s'orienta més clarament cap a, a l'art més emergent no? mm -hmm. i intenta, intenta visibilitzar una sèrie de pràctiques doncs, que, que resulten rellevants en el marc de, de la contemporaneïtat. Mm -hmm. De fet, el títol de l'exposició, present indicatiu, va una mica en aquesta direcció. No? El present indicatiu és aquest temps verbal que serveix per anunciar quelcom que està passant a la vegada que mm -hmm. és anunciat i, i creiem que una mica la tasca de Sant Andreu contemporani es situa en aquesta temporalitat, no?, de parlar de coses i de visibilitzar manifestacions artístiques en el mateix moment en què estan, en què estan succeint. És a dir, no, no, no hi ha una visió més historiogràfica, diguéssim, mm. sinó que es, que es presenten els uh, artistes eh, que estan treballant, uh, diguéssim, ara mateix i, i que estan en un moment com d'emergència. De, perquè hem de que el Premi Miquel Casablanca és un concurs que agrupa, en principi, tres modalitats, que serien l'obra, el projecte i la publicació, però és que, a més a més, hem de dir que, enguany, s'ha també volgut donar importància a la comunicació gràfica, no? Sí, exacte. La, la modalitat de publicació ja és, és el tercer any que, que existeix, és a dir, que hi ha una voluntat, també, des del Premi, de, en aquests darrers anys d'ampliar eh, una mica les, les modalitats més tradicionals d'obra i projecte per cobrir també necessitats actuals eh, de, que tenen els artistes eh, en l'actualitat, no? molts dels quals ja no pensen les seves obres només en un, for en un, en un format com expositiu, sinó que poden desenvolupar una fesa artística eh, com, a, com a publicació pròpiament. No? Això és el que va portar fa tres edicions a crear la convocatòria de, de publicació. Uh -huh. I d'altra banda, també veiem uh, la necessitat de vincular les campanyes de comunicació i els elements de comunicació que es, que es, que es generen des de Sant Andreu contemporani uh -huh. a, a unes pràctiques de disseny també contemporànies. No? Uh -huh. I diguéssim que aquesta modalitat potser té la, la particularitat, la diferència de les altres, Uh -huh. l'estudi o el dissenyador premiat el que farà serà treballar amb l'equip de Sant Andreu Contemporani al llarg de tota una temporada uh -huh. uh, és dir, és un premi però en el fons és també com una mena de, de beca de treball no? i que ens caurà un vincle professional entre, entre l'estudi o el dissenyador guanyador i, i Sant Andreu Contemporani uh -huh. perquè quants finalistes hi ha en aquesta edició? Uf, doncs mira, ara el, ara no tinc davant la llista, però el, més d'una vintena. Més d'una mm. vintena perquè, clar, entre totes les, les modalitats mm. uh, en sumen uns quants, en uns quants. Mm. No, no deixen de ser, però, una part eh, reduïda de totes les sol·licituds que es van presentar, que van ser al voltant d'unes 300. Uh -huh. és a dir que s'ha hagut de fer una selecció molt acurada no? Sí, i tant, i tant en això, bé, l'equip de Sant Andreu sempre es manté no, no es posiciona com a jurat en les edicions sinó que en cada edició escull cull un, un jurat compost per tres membres, o en aquest cas eren quatre, perquè un dels tres era un, un duo de, de comissaris uh -huh. de més concretament i, uh -huh. i són ells els qui deliberen i els, i, els que, i els que trien els finalistes i els que hi han, i els que hi han triat els guanyadors uh -huh. exceptuant la modalitat d'obra que trasfalla presfalla eh, unes hores abans de la inauguració uh -huh. ja que s'espera que els jurats tingui la possibilitat d'estar a la sala i veure totes les obres eh, muntades ja. Uh -huh. El que també podem dir és que Sant Andreu Contemporani té un programa de residències per donar continuïtat a aquests nous valors. No? Sí, exacte, i és aquest Uh, aquesta com a segon eix de, de l'exposició de presó indicatiu al qual fèiem referència a l'inici. No? Uh -huh. uh, aquest, aquest any, el 2014, ja tenim tres residents en curs que tenen un taller uh, aquí a la fàbrica de creació i que també han estat dotats eh, eh, amb una beca de creació que els permetrà desenvolupar un projecte i presentar-lo al patall de la seva estada artística i el que presenta en aquest cas és els dos dels projectes dels artistes regents de l'any passat. Hi ha un tercer projecte que no es presenta perquè es tracta d'una performance que, que és un projecte deslocalitzat i que en aquest cas es presentarà a l'estranger, a Montrean, en el marc d'un festival molt important de, de performance i, i moviment. Doncs, Alexandra, si et sembla, et passo la meva companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Sí, hola, ah, Alexandra, Perfecte. bon dia. Bon dia. Et comentava. Bueno, volia preguntar-te sobre el tema del el premi de Miquel Casablanques. creus que pot ser també doncs, una bona plataforma també no? per donar a conèixer també doncs, potència també l'art visual també que es fa també, aquí Mekin el nostre país, sobretot també que estat emergent. No? Aquest art potser més desconegut eh, i que donc no és prou reconegut també, no? pot ser? Sí, totalment. Aquest, aquest tipus de manifestacions potser no són tan tan complaents no com com algun altre tipus de, de manifestacions artístiques I, i potser tenen un públic econòmic més minoritari, però la veritat és que eh, creiem que que que incorporen com veia unes maneres de fer i unes maneres de pensar l'art molt interessants i que cal posar en rellevància i sí sí que pensem és, és més no no ho pensem sinó que, que constatem que aquest premi dona molta visibilitat, visibilitat a, a, a, als, als finalistes i a les obres ja no només les guanyadores, sinó, com dic, les finalistes, no? De fet, molts molts dels guanyadors d'edicions anteriors estan tenint exposicions a vianals, estan fent, participant a vianals, estan tenint exposicions a centres d'art destacats, tant d'aquí com de, de l'estat, com de l'estranger. Uh, són obres que que també en altres casos doncs, també han han aconseguit com visibilitat en altres contextos, és a dir, que, que sí que serveix sempre Uh, el temI com per, per posar èmfasi i per assenyalar i per, i per eh, generar un focus d'atenció cap, cap, cap a aquest tipus de pràctiques. Mm. Aquí Donc... també el títol, no? que parlàvem del resum mm -hmm. indicatiu i aquesta voluntat d'indicar, no? d'assenyalar. Doncs, Alexandra, eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Em dedica l'Alexandra Laudó, eh, comissària del Sant Andreu Contemporani i que avui a partir de les 7 de la tarda és previst que el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimond Blasi, doncs assisteixi al lliurament d'aquests prèvits del Concurs d'Arts Visuals Miquel Casablanques, oi? Diria que és a partir de les 9. A partir, a partir de, les de les 9 és 9. una mica tard. Comencem sí. avui perquè a breu que hi ha una, uns quants events, unes quantes activitats. Mm. Coincideix també la inauguració d'una exposició al Centre d'Art, mm -hmm. que aquesta comença cap a dos quarts de vuit. A les vuit s'inaugura la nostra, Uh -huh. i l'entrega de premis concretament es farà a les 9, i és quan es comptarà amb l'assistència del regidor o uh -huh. dels polítics. De fet, no, bueno, tampoc, tampoc tenim eh, una confirmació final de, de si ve el, el, el responsable de cultura o qui ve uh -huh. exactament, Sembla, no, no, no s'ha confirmat encara del tot la, la presència dels polítics. Uh -huh. D'acord, doncs, Alexandra Laudo, comissaria del Sant Andreu Contemporani, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. No, a vosaltres per l'interès. Ens agrada molt que, que aquest tipus de manifestacions eh, rebin l'atenció de, dels mitjans de comunicació. El que sí que el dilluns eh, intentarem donar a conèixer quines han estat la, les obres premiades i, evidentment, doncs, fer més raó d'aquest premi que se centra molt eh, aquí als nostres barris, no?, a Sant Andreu? Sí, exactament. Sí, sí, és un barri és un, és un premi vinculat des de l'origen del barri i que tot i que s'ha posicionat a nivell internacional... Bé, bueno, a nivell sí. no tan internacional en aquest cas, perquè és un, és un premi d'abast nacional, però sí el conjunt de l'Estat com un certament de referència, mm. la vinculació al barri segueix sent eh, molt important i, i molt essencial. D'acord. Molt bé, doncs ens retrobem aquest vespre, si et sembla. Fantàstic, moltes gràcies i fins a 20 anys. Vinga, Adéu. Adéu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem ara mateix. Fins ara. Fidel amant, no voldria mai perdre cap de ses coses que m'estim tant de tu. Escolta Llops amb ganes de vendre Més et vull lliure Propietat de ningú I marquen preu A ses tanques i oastres Posen barreres I retaven el camp Per tot arreu T'omplirien de cases, Fixes voreres Qui ha de vora la mà Has sentjut sil la nostra i d'xor, de des blau marí que de des esforjades desllop com veges es barques de pesca per tantes cales i ports. Senyores esfonts Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i hem de dir que s'ha constituït a la ciutat de Barcelona la primera cooperativa estatal de telefonia mòbil i internet amb el nom Eticom Som Connexió. I per parlar-nos doncs tenim aquí al nostre costat a la Núria Isanda, que és una de les persones que porten el tema d'iniciatives i aquí el, i emprenedoria aquí a la Fundació Treni Jove. Doncs, eh, Núria, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, quins són els objectius eh, que es posen sobre la taula a l'hora de parlar d'ETICOMS o amb connexió? Bueno, primer eh, voldria dir que va ser la Constitució amb assemblea constituent el dia 22 de març i es va fer uh. al Prat de Llobregat aquí a Barcelona. Bueno. Aquests objectius, per ells, és créixer i consolidar-se com a proveedors de serveis de connexió a internet i de telefonia fixa i mòbil des d'uns paràmetres ètics, socials i col·laboratius. Uh -huh. Volen aglutinar una base social com la d'avançar vers la soberania de les infraestructures i les telecomunicacions i promoure un model econòmic basat en una justícia social de sostenibilitat ambiental i de construcció comunitària i per tercer volen donar una forma col·lectiva una alternativa de consum també amb aquest sector de les telecomunicacions. Okay que s'ha convertit en una necessitat vital per al desenvolupament social de les persones i dels col·lectius. Mm. I, però podem tindre com a model el que ja ens ha passat amb les energies, com som energia, amb la banca, amb les assegurances, amb l'alimentació, entre altres. Són models que ja ens estan fent com a alternatives amb un altre tipus de consum. Mm. Un model molt, molt importants, no? Sí, importants per, per fer una transformació territorial, econòmica, amb la situació actual voldria ressaltar que és important perquè es tracta d'una primera cooperativa a nivell estatal que vol penetrar en aquest mercat de la telecomunicacions i que ho va seguint partint del model exitós de la cooperativa Energies Renovables Som Energia que molts de vosaltres ja deveu conèixer perquè ja porta com 3 anys en funcionament. I aquesta iniciativa d'on s'ho regeix? Mira, aquesta iniciativa sorteix d'unes confluències d'interessos de dos col·lectius, un, i a més eren independents cadascú d'ells. Un és Eticom, que és creada des d'un laboratori d'incubadora de projectes gats del Prat, i son connexió és una plataforma que sorgeix a Rubí es coneixen i després d'unes estenses reunions van decidir fusionar-se. Van ficar en comú els seus valors compartits, van crear la seva fulla de ruta i els seus objectius i en un moment concret doncs, van decidir que podrien a, a, a assumir el risc entre els dos i des d'una perspectiva social, ètica i sostenible ficar aquest projecte en marxa. Un projecte que té uns principis, no? Sí, bàsicament és d'autonoia amb la seva gestió i percebrar els drets fonamentals. Uh -huh. I com és que, que s'ha creat ara, com és que sorgeix de, en aquests moments? Mira, en primer lloc, perquè consideren que les telecomunicacions en aquests moments està jugant un paper crucial a l'hora d'exercir aquests drets fonamentals. Mm. I, per tant, és important centrar-se en aconseguir que aquesta autonomia de gestió amb aquestes eines informàtiques i telefòniques siguin de transparència. Mm. Tot... De la mateixa manera, també expliquen que és necessari, és necessari reduir els impactes ambientals i socials generarà el sector de les telecomunicacions. Sí, bàsicament, eh, quan en parlem d'aquest impacte social, està relacionat amb aquest alt índex de queixes que hi ha entre els usuaris pel seu grau d'insatisfacció que genera les promocions fraudulentes, la mala qualitat del servei, el preu excessiu que cobren aquestes operadores aquí a Espanya, pensem que és un dels més alts que, que existeix a Europa. I hi ha una orientació cap al, cap al bé comú, no? També? Sí, són connexió sorgeix amb una paraula que sempre diu algun dels seus creadors, que és orientar els valors de l'economia del bé comú, que és un projecte col·lectiu i de participació democràtica i que s'organitza des del territori. Okay. Això vol dir que els seus associats puguin pagar el cost real del servei que necessiten i que s'utilitza mitjançant una política de responsabilitat en la retribució i les prioritats socials de la cooperativa. Okay que o sigui, La seva premissa fonamental seria oferir el cervell el millor preu, sense que per això es produeixin injustices amb la seva cadena de valors. Uh -huh. Doncs, si et sembla, aquests temes els anirem parlant en aquesta secció que tenim per parlar d'emprenedoria i en, en, en propers programes doncs, ho podríem tornar a treure i perquè la gent doncs, ho conegui més, més a fons. No? Només volia afegir un sí. Vull dir per ser soci cooperatiu, has de pagar una quota mínima de participació de 100 euros, amb això és el que comparteixes tu a l'ampliació de la cooperativa. Doncs fins divendres que ve. Molt gràcies. bé, doncs Núria i Sanda moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs, que aquestes iniciatives vagin prenent força, força i, i evidentment que siguin compartides per una majoria de, de gent. Perfecte, moltes ja, gràcies. Doncs moltes gràcies. I nosaltres el que fem ara la mateixa ja, recta final de programa, 5 minuts, anem a cap a la nostra habitual agenda. Fins ara. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui La Fabra i Coat, Centre d'Art Contemporani us ofereix 3 manifest Art avui davant dels dubtes de febre i coat, centre d'arc contemporani al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 6 de juny 3 manifest Art Avui davant dels dubtes. La inauguració serà avui a les 8 del vespre. Molt bé. També he dir-vos que el Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca acuï l'exposició a l'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. El Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca al carrer Martí Molins, número 29, acuï fins avui l'exposició a l'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. Per tal de commemorar el tricentenari d'enguany, ell a tra... ho porta a la companyia Pugl espectacles es realitzarà avui de 4 de la tarda a 2 de la nit. És l'últim dia, l'entrada és totalment gratuïta. També dir-vos que l'escola Circ organitza Flick Flack Circ al Sant Andreu Teatre. Més de 900 infants participaran en el Flick Flack Circ, un espectacle de circ en el qual posaran en pràctica les habilitats rítmiques i artístiques que han treballat durant el curs a les classes d'educació física. Doncs això es realitzarà al Sant Andreu Teatre, tal com hem dit. I les representacions doncs, estan fent eh, en aquests moments, i també eh, és a dir a un quart de cinc de la tarada i fins a dos quarts de sis de del vespre. També eh, doncs, dir-vos que hi ha una web de l'esport ens fa més gran, tro on trobareu més informació. Eh, també volem comentar-vos que arriba a la recta final de la tragédia, tretzena mostra de curtmetratges d'Octor Mavius. Si encara no teniu plans per aquest dissabte, de reunir els vostres col·legues, parelles i rotllos d'una nit i portar-los a la mostra de curtmetratges més teatral de la ciutat com tal, el doctor Mavius. Doncs dir-vos que demà dissabte a partir de les 8 del vespre podeu gaudir de l'última sessió d'aquest d'Octor Mavius. Haureu d'anar a la Galeria Mite que es troba al carrer Bailen número 86. El que es realitzarà demà doncs, sessió of Mavius sense presentador i la selecció de curtmetratges triomfadors amb festivals internacionals. També dir-vos que demà dissabte l'Hort Jardí Intergeneracional La Ferroviària s'estrenarà a La Sagrera. La inauguració de l'emplaçament ubicat al carrer Camp del Ferro 17 de La Sagrera i impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera es farà demà dissabte a migdia. Demà dissabte a les 12 del migdia hi haurà la inauguració de l'Hort Jardí La Ferroviària al carrer del Camp del Ferro número 17 corresponent al projecte Pla 8 impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera. També dir-vos que el cicle de senderisme Urbà-Barna 3 torna amb una caminada per Sant Andreu. La caminada sortirà entre les 9 del matí i dos quarts de 10 del matí de la plaça de Can Fabra després d'un recorregut aproximat d'11,6 quilòmetres en el qual travessarà el riu Besòs fins a Sant Adrià i acabarà de nou a la plaça de Can Fabra. També volem parlar-vos del concerts que es realitzaran a partir de, de diumenge al Parc de la Pegaso. Com ja sabreu d'altres anys, el Parc de la Pegasó es converteix durant l'estiu i a les 12 del migdia en un escenari on hi trobareu diferents propostes. Diumenge, volt de Mont Musical i organitzat pel Centre Cípic La Sagrera la Barraca. Parlem de la Nau Ivanov, que us ofereix un Mont Líquid. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins diumenge la representació d'un món líquid a càrrec de la companyia WeFree. Doncs l'espectacle dura una hora i mitja, l'espectacle és en català, l'entrada és de 12 euros i als amics de la nau un 50% de descompte. Avui demà serà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Com vols que sigui el carrer Gran de Sant Andreu? Doncs també teniu l'oportunitat aquest cap de setmana de dir la vostra. Un taller participatiu per aportar les idees sobre la mobilitat al carrer Gran de Sant Andreu, a on a l'auditoria que hi ha Can Fabra del carrer Sigran 24 i quan doncs, hi podrà anar-hi el diumenge 1 de juny de 11 a 2 del migdia. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Pedro Navarro, al Francesc Miquel, a la Cristina Penia i jo i ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu seu.